Три тужні стояли під збаражем. От великого скупчення нерухомості накинулась на військо пошесть, і 260 возїв ставило вивезено з, табору, з і недужими. Хан прислав морзу хан Мамбета, що вже йде, богом тим часом пішов із своїм полком задубно, щоб там поколошкати шляхту і спробувати розділити королівське військо. Магнати, зачувши гук гармат коледубна і олики, кинулись до короля. Вишневецький, Альбрих, Традзівіл, Людомирський намовляли Лена Казанира послати проти козацтва частину війська, аби захистити їхні добри. Однак їм спротивився Потоцький, верно, гаразд пам'ятаючи, що таке розділяти військо перед Хмельницьким. У королівському обозі теж лютувала пошість. Сарана знову прилетіла з степів, пожирала все зелене. Я розсилав метких козаків, що знали татарські звичаї упроваджувати коней з пастівників. Міг би ще вдарити на короля, поки не підійшло посполити рушення, та знову не вдарив. З Борова король лякався і з сатаною мірився йти не звичайним шляхом, а на І Я випередив його, і став табором під берестечком, ховаючись за болотами і багнистим стиром. Конецпольський з тритисячним загоном вистежив мій табір і кинувся назад до короля. Той посунувся поволі на південь. Милю, півтори милі. Шляхта ніяк не підходила, і я мав би вдарити по королеві. Не вдарив. Конецпольський займав переправи на річках, я міг би перешкодити йому і не перешкодив. Вишневоцького з трьома тисячами було послано стежити за мною, і його міг би потращити. Але ще й не зачло Мав би вдарити на королівське військо, яку не йшло між багнами, роздягнувшись на вузьких дорогах так, що само підставлялось під козацькі самопали, і не могло б згорнутись для відсічі. знову не вдарив. Коли вже король підійшов до лівого берега стиром і кілька день, прождавши підходу посполитого рушення, розпочав переправу, то що раз була нагода для мене потрашити його силу, бо на переправі щинилося таке замішання, що самому Потоцькому довелося хапати свавільників і карати смертю для прикладу іншим, а тоді стежити за переправою ніби простому ротмістру. Ми були такі нерозважливі, мовив згодом шляхта Чучувидець, що тоді саме, як ворог загрожував погибеллю нашої волі, мали сьогодні і завтра з'явитися перед нашими очима, а в нашому війську почалися нелади. Шляхта лютувала на короля за переваги, які він виказував найманцям. Інші, посварившись з товаришами, домагалися від начальства кари своїм супротивникам. І лукали, коли їх не вдовольнять, то вони не підуть на переправу. Гомін, шарварок, навіть колотнече в найнебезпечніші хвилини. Я не чув того, і не бачив, і нічого не міг. Військо моє позбулося голови. Я лежав у місті, мов би мертвий вже. І ніхто не знав того. Тільки Демко мій вірний. Та не відступний писар Виговський, який, може, і радий зустрів би мої смерть. Та поки я живий, сидів коло мене, пильно читував мене, поберігаючи не знати й для кого. Поголоска була, що я ось, ось очікував хана Зардови, і сам не важуся виступати проти короля. Хто її пустив і чому мої полковники виявилися такими легковірами? Булося там і богун, і вишняки, і пушкари, і гладки, і джевелі. Всі генії, всі безсмертні. Та не стало Хмельницька, і все вмерло, пропала голова. А мене вбив мій син. Така вже моя доля. Один вбив ще живого, другий менший вбиватиме вже й мертвого. Розпробуючи рідну землю навіть бусурманам. Всі гріхи можна простити, окрім несправедливості. Бої ж сини віддячили мені саме нею, не послуживши їй мені честь, не спромігши скинути з себе уярмлення душ, яке скинув народ весь. Гірко проти мовити, що вдієш. У глупу ніч. Розбудили мене джури, хоча й знали, як тяжко і пізно я засинаю, який короткий у мене сон, несполоханий. Мало статися ще страшне, коли воно вже наважилося війти до намету і будити гетьмана. Війшли аж у трьох, аби розділити між собою провину. Але я тоді далекий було відміряння, бо сполошився одразу. Душа моя чула загрозу страшну. — Що там? — поспитав джур. Козак якийсь, з Чигирина, геть мене великий, проситься мало не на колінах. То й що? Мало тут козаків? Гетьмане, він плаче. Плаче? Що ж це за козак? Та ми її не відаємо. Мов би козак, мов би не хрещений якийсь, не довірок, а плаче й побивається так, що вже коли чоловік плаче. Йому треба вірити в це, ви знаєте твердо. Бо я сам плакав часто, і не так над власною довою, як над довою інших. Благословенні будьте, сльози рідські. Гаразд, що розбудили хлопці, мовив я до джур. Критте того козака не козака до мене, коли вже так. І тоді приведено до мене мого Захарка, шинкаря Чигуринська. При реєстру звелів я записати Захарка, Козаком Чегринського полку і вписано його між Гнатом і трохим Міняєвинками. Хоч і заставався й далі простим шинкарем, збереженим мною за всі послуги людські, які виявили мені